هم تاریف لاام مخکې بهیان شو په یو نیم ش کېاخران او ورپ چې دی نو په کې د ذکر کوولو احقاماتکر کوي چې په یو ځای کې محز او لقب یوزای ضای شي نو کم با مخ کی کہو کم با رستو کائی مخ کی کی گی با کم یو رستو کی گی با کم یو یو قائدہ ذکر کئی چپا کم ترکیب کی لقب بناظرین نظم مطلب با اختلافی مثلا که کم تر کید که لقب کنیا محضد ری وارا شده یعنی یا سرده در غد ری وارا شده اومی لقب شده اومی کنیا شده اومی محضا د ذکر کاولو طریقې دا ده چې دا الله لقب چې دینو دادو دا ټول ورسټوکا لقب دا د ټول اکثری تر کو مخ کې ذکر کاوله کیږي د دې د عرفا د کو نی نه پی د لقب او د مذهب هڅ نمونگ با هم ده اوائیو چه لقب و محظه بی نپا لقب او پا محظه کی ده چه سویلی دین ده ده ده بیناه مطابق تاخیر ده لقب واجب ده تاخیر ده لقب سو چه واجب لکا حارون الرشید حارون الرشید مسیلمہ ای کذاب کذاب لقب نندست شو روز تو شو مسیلمہ ای کذاب حارون الرشید قویس عمر فارو ابو بکری سبیق صحیح او عائشاتی دیغا تلقاباتی لطب رستو شو مخزتو شوا مخششو دیشیر کدو ایلی دی و اخیرن زا انفواه و ساشیبا رستو کودتا دی, دی لقبل را ک چرته علاوه د دی لاقوب نه نور سره به ملګری کړی شي په لاقوب نه علاوه ما ځاو کونیه زر دن معلوماتي چې کونیه سره مشرا شي لاق راشي په تاخير د لاقصه ده واجب دا د نازل مزافت جمهور نو خاطر ذکر کړي کی لقب او محض کی تاخير د لقب واجب ده kuniyara kuniya نو کو kuniya او لقب دوه لاله نوغي کی اختیار ده چې کس دي اختیار القم مخک کی او kuniya مخک کی هایک پایبندی دې و دې وجه نن زني لګې دې او غیر د شعر تصحیح کړی دا وایلیږي چې واخیرن ذا انسمن صاحبا انسمن صاحبا که ایثم سره دیملګری کړی شي ل مخزه سره بیا لا تاخير دچا واجب دی تلقط کنیات نک اٹ کړی دا حضور شراح دا ذکر کړي دې تاجت بلکې استعمال په دی جاری استعمال دی استعمال په دی باندې جاری دی چې اگر چې دغه وی لاقبي کو دیو لاقبي او بیا هم چې کمونو تاخير شو کیږي د لاقب کی تاخير شو کیږي لاقب استعمال د کتل دی او د کله او تاخير د لقب واجب دي نو واخرا ان سواه الصحبه ان تر استعمال په دې جاري دي کله د چادری وران راشي نو کو نيما خي راودي ماخذ نمبر راودي او لقب د ټولو رستو راودي ابو محمد طيب طاهري ابو اليمان څه شو کونیه محمد طيب څه شو ماخه او توه یې رسې شو لا خبر ما دې کو شو کنه نو دا استعمال دې کندونو باندې جاری دی و اي يكنات بيو شیر کې حکم ذکر کړئ دو اي عرب اي عربي طریقې سره حکم ذکر کړئ ندال لقب او محزذ واړه شي یا ودواړه مفردي یا ودواړه مفرد نيوي چې د واړه مفردین دا یو ترستګه کار چې واړه مفرد نيوي نو دا به سوسو راتو نه وي یا ودواړه مزافي ترکیب اضافی او لقبم ترکیبي يا با مفرد او قل به مضاف مهزه مضاف لقب مفرد او ياد دي عكس دري شود شكا يا و ضاله سي مفرد او يا و مفرد جدا له جلسه مفرد ضاله سي مفرد ندرجي اضافه اولاد بلکه د دک نیز اضافه واجب ده اضافه څه واجب یعنی دا معذم مضاف کا او د لقب مضاف الیه کا لکه عمر فاروق دی کنه څه شی عمر په او فاروق څه دی لقب دی عمر اوسه دی مفرد څه او فاروق څه مفرد, دے. فاروق صدی؟ مفرد دے. دی دی که څوک اضافت یعنی دا عمر مضاف کا فاروق شکا مضاف اللہی کا جا انی عمر فاروقی پوششو بی ترگیب مسیلمت القذابی مسیلمت القذابی یعنی سعید و کر سعید و کر سعید شو مضاف او کر زن لقب دیم او کر زن مضاف ادا شو نسو کا تو دی صورت کی اضافت درد قول لیچ اضافت واجب دے خوفیان دا ذکر گئی شدی کی اتباع جائز دا اتباع مطلب دے اتباع مطلب دا دے اتباع اتباع شکر احراب بچا جاری گئی فمحظا بانی مقب بچا جاری کان لقب بانی ای بیان کان اکتی بیان یا موسوقو نجا انی عمر فاروق عمر فاروق عمر بانی فرمان او رائیت عمر فاروقان او روانی پوشی کان دوار بانی جی کمینا سووایا یو یا راب یعنی داد کشی لقب تابیر جاری اباږي دا وګړو کوفیانو یوسدی کول چې دوાળه څه مفرد نیوي یا دوાળه مزافي لک عبد الله زین العابدین دا عبد الله څه شي هم مزافي او زیر العابدین هم څه شي دې یا خالد سیف الله خالد و فرت او سیف الله ته موزا ابن الله شو موزا او خالد چه شو فرت شو او خالد و شو او سیف الله چه شو دي دي دي شو یا د دې تشې اکد ندي اکد شي عبد الله سعيد عبد الله سعيد عبدالله مفرم وضعب ته او صحیب تشهر خدیر سورتونو کی دریوارو کی نازم ته بوی اتبا واجب ته یعنی اتبا ده و اللہ قبض تا ده محضی کم ایراب تی بچاره محضی ده واقع ایراب تی چایی ما قبر فون کم ایراب تی اي بس لا کوورا جاءني عبد الله زين العابدين ال... عبد الله زين عبد الله بن رفوجا بن زينو بن جاءني خالد صيف الله خالد بن خالق مفرد او ہوتے خلاس دے جاہنی عبداللہ سعید کو برشوی نو دیکی کتبا سدا واجب دے دا چلا قبو محضت دا چلا قبو محضت دا چ دروازه مزاف یا احدې ما به کېتو مزاف به دروازه سورته دونکي اټيبا واجب وو او څه کله سو مو فرادې دروازه په دغه صورت کې کوم نر سو چې دروازه سو مو فراد ته چې کوم نر کې زافت واجب وو نه زافت د مخه چاغه واخرا زین سوا او صحبا اور استقوات دی لا قبل را کثرتا سره د کمنو مالګری کړي شي و ان يكن مفردين الذي ردفوا و ان مفرد هو فاذف نتو اضافت کوا حتما خامخ حثمن و الوجوبا تسقوا و ما اوی دا مذب دا چا دی دا بیسریانو دی دا اوجوبی اضافت دا کوفیانو بنیز سوا جایز تو مضاف که کمنو دا اول دی ثانی تا دا محضر کمنو دیتا و ایلا اتبع الَّذی رضیفو او کدوار مفردین نو نطابق آغا چو ور پسیده ندا دویم نمبر تابق دا اول نکا دویم تابق دیشا کن اتبع الذي ردف ومنهم من قول فضل